Стіни ззовні усередині були щедро розмальовані знаками – сонцем, що світить яскраво, початком і кінцем, спіралью часу, зв'язком часів. Над вхідними дверима зображено центр Всесвіту, тобто хрест, а всю споруду перезував безкінечний зв'язок усього сущого. Далі Майдан оточували замкнуті у кола, притулені одна до одної так, що позаду утворювалася суцільна стіна, хати вождя, полковників, плата та інших достойників. Друге і третє кола утворювали хати воїнів, ковалів та гончарів. А четверте, трохи криве, халупи рабів, напіврабів, уже звільнених хліборобів та скотарів. За ними стайні і загороди для худоби, а потім ниви. Якби якийсь супостат задумав напасти на рангород, він мусив би штурмувати чотири укріплені лінії оборони. Це за умови, що ранове військо не розіб'є нападника ще на віддалених підходах до рангорода. Ось ці клопоти... Поглинали більшість ранових сил, часу й енергії. Але він, ні на мить, навіть у захваті від споглядання струнких рядів свого добре озброєного, вбраного в однакові строї війська, не забував про свою незагойну рану. Ні, не ту на животі, завдану покійним ларі. Та хвала одному є загоїлася. А Рану невидимо, невідомо яким лікам підвладну, наскрізну, рвану, кровоточиву, від леди, від самого її існування. Ран забув про дею. До гети приходив лише тоді, коли цього нестерпно вимагало його чоловіче А весь час... Думав про леду. Ні, він, він мріяв про неї. Часом він лютував через те, дівчисько. Він – великий вождь. Пропонує їй свою любов, становище, велич. Він готовий зробити її своєю дружиною, навіть володаркою поряд із собою. Він може. Ну, так він може, він може просто взяти її силоміці, зробити звичайною наложницею, а коли вона йому набридне, одружити з якимось свинопасом. Та він знав, що ніколи так не зробить. І не лише через обіцянку Ларі, а найперше через те, у чому ран сам собі соромився зізнатися. Він хотів, щоб Леда його полюбила. Як ото юна дівчина закохується, коли приходить час у хлопця і з радістю віддається йому, єдиному своєму обранцеві. Та Леда не виявляла прихильності до рана. Поводилася з ним рівно, спокійно, виважено, так як з усіма. Ну, хіба, може, з улою вони трохи зблизилися? А з іншого боку, Леда не виказувала ненависті до Рана, хоча для цього в неї було підстав достатньо. І це не могло не втішати. Ну, щоправда, Ран мусив собі зізнатися, що він забагато хоче, адже Леда не знає, що він готовий зробити її дружиною рівною чи майже рівною йому самому. А він прагнув, щоб Леда полюбила його просто, ну хай не як парубка, проте ще досить здібного чоловіка, який до того ж, додав підлий той, хто базікає всередині, має дружину, дітей, коханку, купу років, це ще як рахувати, безмежну владу над людьми, а отже і над нею, і був її гвалтівником у неприродний спосіб, і вбивцею її рідного брата, вождя народу, з якого вона походить. Тож так, як у людей не вийде, збагнув ран і попросив Улу поговорити з Ледою розповісти їй, що на неї чекає в разі прихильності до вождя Рана. Він думав, що Ула прибіжить до нього наступного ранку з благою звісткою. Але Ула зволікала. Минув день, другий, тиждень. Нарешті Ран не витримав, він підстеріг Улу біля громадського колодязя коли вона журавлем досягала воду. То що? Ула, збагнувши про що йдеться, заперечливо похитала головою. Хіба вона не хоче бути вождицею? Підвищив голос ран. Вона нічого не хоче, ране, незворушне відповіла Ула. Узагалі? Чи лише стосовно мене? Ну, взагалі вона вже хотіла б нормального людського життя, мати чоловіка, дітей. Але тебе вона боїться. І здається, що... Хой, здається, ненавидить рани. Ран скриготнув зубами. Жбурнув на землю свій вождівський клинуд, горіховий оздоблений перламутром жезл, увінчений мідним, відполірованим до близьку знаком яскравого сонця, вихопив за пояса мідний клевець і всадив його у цямриння. «Що мені робити, Уло? Ти вже не можеш без неї? Мабуть, що так. Тоді наберися терпіння, повчала Ула великого вождя. Поводься з нею лагідно, привітно. Але не докучай і не вимагай швидкої відповіді. Не забувай, що вона все-таки з вождівського роду. І, може, з часом доля прихилиться до тебе. Я волюю, — Уло, заскімлив ран. Не слинься, вождю, кинула Ула. Терпи. А, до речі, що буде з гетою, а з деєю?